87 irratia Alternativen Herriarekin Alternativen Herria 87 irratian zuzeneko irratsaioa Arratsaldeon Bilbo Arratsaldeon eh guztiak, maiteak, gaur eh, iragarri genuen bezala, eh, saio beresi badokagu eskuartean. Uratzako eh, postasun handia da eh, Alternativen eh, Herriaren aurrerapen edo aurrikuspen edo trailer honen e, zuzeneko e, jarraitzaile eta lekuko izatea eta horretarako hemen gaude Maijonako galtzadetako gure estudio berrian Unamuno Plazaren ondoan eta bertan ari dira biltzen orain Alternativen Herriako e, kolektibo eragile Norbanako ezberdinak eta gainera musikarekin e, e, atmosfera berezia e, sortu da kaleko musikari batzuk batu batu direlako eta bueno oraintze ari da n herriaren e, konzentrazioa alternativen herriaren aldeko kontzentrazio bat? Eta gurekin gurean egongo dira hoietako batzuk e, kontatuko digute ekimenaren e, e, aletuko dituzte ekimenaren in e, ba, importanteak diren e, informazioak eta, Ha, ezi baino lehen, nik uste dut barkamen askatu behar diogu Entzuleiz, eh, moztu behar izan dugu, eh, zebra bidea, saioa, bai, aurkos, bai, saio berezia enetan. dela, esan e, dugunez, hazi eran. Sentitzen dugun, ekan eren soa, gure hautsa e, zatarren gaitik aldatu behar izana, baina bueno, uste dugu okazioak merezi, merezi duela. Eta bueno, horretaz gain, e, agian merezi du e, entzuleei gogoratzeak e, zer den e, alternatiben e, herria. Horretarako, guk laburre eh, itze ingo dugu, bakarrik eh, esango dugu datorren urriaren oketalauan, eh, hemen dikila bate batetara, bilbo eraldatu ingo duen jaialdi bate egongo dela, eta bertan, Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren zinatzaiek zein beste eragile batzuk, ba, alternatibak gaur egongo sistema ekonomiko, energetiko eta, eta sozialari eh, alternatibago hobeak eh, egon badaudela, eta haueke merka jarri da ezquela ba forogatuko, forogatuko digute. Horren lekuko eta e, bultzatzaietariko bat e, Unai Oñederra ederra, izan e, Info7 irratian elkarrizketatu dute eta pentsatu dugu ba honena zela elkarrizketa hori berreskuratzea eta bueno, ondoren entzuko dugu Gaur, go, gaur egungo ofentsiba neoliberalaren aurrean, sistema kapitalistaren aurrean bestelako alternatibak badaudela aldarrikatzeko alternativen herria prestatu eta iragarri dute ekimena urriaren hogeita lauean izango da lema bizitza burujabea eskubide osoz eta dagoeneko bueno, alternativen herria ekimena, ekimena nolabait sustatzeko eta eta indartzeko eta laguntzeko crowdfunding kanpaina bat martxan da, jada eta aitzakia horrekin tira bakimemen hau ezagutu ezagutu nahi dugu. E, gaurkoan eta horretarako, bueno, ba, Alternativen e, Herria antolatzen ari den eta Euskarriko eskubide sozialen e, kartako kideen Unai Oñerarra. Dugu telefono desalde algún on. Bai. E unon bai. Bueno, ipatu de Herria. Urriako 24, oraindik denbora falta da. E, bueno, e, ia betbat. Exactamente. Baña, dagoenko hasizarete crowdfunding kanpaina honekin zer modua? Zeintzu dira helburuak eta oraingoz norai jokoa kontua? Bale, e, denbora falta da, ba, guretzat e, oso gutxi, hilabete eh, ia gainean dago, hilabete asko dara lanean eta ja ikusten dugu ia gainean dagoela, eta, bueno, Kraufandina bestalde, ba, bueno, abiatu enun uste ba, ekaimen hau alternatiben saretzeko ekimen bat dala, antolakuntza bera e, ba, parte hartzean onarritu bat zala. Eh? Lan guztia izan da, erabileta pertsona askoren lanari esker e, egiten ari bera, Eta pentsatzen denun, ba, ekimen honek, bueno, zoritxarrez, azkenian dirua, behar da, eguna oantolatzeko, eta pentsatu denun ere, ba, finantzak eta inbatean ere modu berean egitea, ez? E, auzo laguntzaren bidez, hau da, hauzor bidez, eta ordun pertsona terabilidez berdinek ere beraien ekartena egin alizateko proiektu interesgarri honetan. Uhum. Eta nola de joa? Bai. E, Zintzuk dira elburuak, ah. zenbat diru bildu behar bai. bezue, eta horrengoz nola bai. de joa kontua? Bueno. Bixate, entzulak animatzeko diot, lunai? Bai, bai, bai, bai. E, aurre kontua egunana, ba, ahondiago da, baina grauza ninen edo zolaguntza hontan 9.000 euro eskatu ditugu, eta gutxienez, gutxienez, ama 2.000 aterabarko genituzke e, gure diru hori ekimenera juteko, ez? Ama 2.000 hori, baina gutxioa ateratzen bada, ba, diru hori galt galditzen dego, eh, demagun 9.000 lortzen ditugula, ba 9.000 hokie ez datos proiektura. Eta beresz, ba ber goteokoek daramate pizkat gaia, ebia dituak eta esan zigoten oso garrantzua zala ba, lehenengo astean, ba 12.000 minimo horren 100.50a lortzea, eh? Orduan esan ziguten hori sarelan hondia dala, er, jende asko lotu bar genula etarrenak egitera komunikazio kampaña Egin bargenula, e, hori egin dugu eta, bueno, lehenengo astean, ba, zin mila euro lortu ditugu. Orduan, gutxora hori ba, ama milen erdi hori, eh? Orduan alde hortatik oso putzi daude izan du noia hartunarekin eta erantunarekin, baina e, jarraitzen dugu esaten gure asmoa eta helburua oge mila horiek lortzea dala, eh? Eta riskoa egoten da askotan ba, Asiera baten, jendea bai, animatzen dala, baina gero egoten di aholako. Erraxatu gure nalaz. Erraxatu gure nalaz. Mm -hmm. Bai, iruditzen zaigu ba, barran titxua, bigarren aste honetan, ba, ama 2.000 hauietara edo, ez, iristen gehan. Mm -hmm. da, ea, jendea, ba, animatzen daren bere inguruan eta, ba, proiektu honetan, ba, eraikuntzan laguntzen. Eh? Bueno, eta zer gatik, jendeak siniestu bardu proiektu honetan? Zer da proiektu hau? Kuntai guztu? Proiektu dago, da, hemen siniestera zin nahi digute alternatibaik ez dagoela, odia eta txerren garaikik da kontua da, ez, ez dago beste, ez zaigu guztatzen dagona, esaten dukendea, baino ez dago beste bideik, ez. eta aria da, ba, alternatiba, kan eta hemen sortzen nahi diala, ez. alternatiba, zer egin ditzen dago, alternatiba da, ba, e, proiektuak bizitzaren, ez, bizitza jasangarria bizitzak bizigarria, bizitza burujabea, zentroan jartzen dutenak. Hau da, ez dutenak e eh, mozkineak eta irabazias eta zapikala elburu zatatzen baitieka pertsonen bizitza duina za iraunkorra. Olako proiektuak badaude anta hemen, da sortzen aidea herri desberdinetan eta baino hoiek ba ez ezagundia, jendiak ez ditu ezautzen sistemak ere ez ditu ezagutaro sinai eta egun egunonen helburua litzatekea ba, alternativa desberdin horien saretzea eta erakustea Benetan gure esku, eguneroko erabakietan baditugula beste modul batera bakonsumitzeko eredua, beste banka etika modua, beste energia kooperatiba, beste bertako produktuak ekologikoa konsumitzeko aukerak, eta bar, eta bar. Dune, egun hontan egin naiko benuna alde batetik alternatiba desberdinen erakustazoka bat, edo azoka, beste alde batetik alternatiba desberdinen e, Formakuntza edo main inguru taler, rantzer, i-dinamik enbide, eta festa eguna ere itzatea, animazio, mm -hmm. kontzeptu, txotna, bazkari, garagardo, artisauen, azokakin, eta ba ikusteko alternatiba ere dala bizitza okerrago bat, sakrifizion sakrifizio oinarrituta baizik eta bizitza lai bat eta bizitza atxekin bat, eh? Orduan, Eguna, hiru hoie jorratiko dituzke ez, e, azoka, alternatiba zaretzeko eta elkaret zautzeko, e, formakuntza edo ba, modu ezberinetan, ba, bizkat e, alternatiben gaian zakoantzeko, eta festa hiru hoie jorratuko benitzuzte egun osoan zer. Bueno, hiru horiek helburak, beraz nola baitezataren Euskarari mailan besterako mundu bat e, eraikitzaldera alternativak e, sortzen ari diren Norbanako eragile guzti horien topaketa eta moguko bat ere izango litzateke Bilbon alternatibuen herria, urriaren hogitan laguen asbatuko dena, beraz, aposto ez da, nola nahiko hau nahi. E, eta, es... topaketa eta bat aratago zerbait gehiago izan nahi du alternatibuen herriak. Ezan nahi, et, e, nahi du mobilizazio du topaketa eta e, xume batetik aratago zerbait ere zerbait sortu nahi da, emendikan? Bueno, azken e, hori ere esaten dugu. Ez da, da dira izan egun bat elkartzen gehiatakit, eta saretzea, alternatioen saretzea, bilatzen degula, esaten degunean, esan nahi da, alde batetik etik, eraike, eraikuntza prozesu osoan ja, ba, esan ere, sortzen nahi da, zareba, elkarrekin lan egiten nahi gehan, eragile desbriñantzeko, harremanak eta konfiantza lanzen nahi dia, eta gero egunean bertan ere, ba, bueno, e, eguna pasako da, eta elburu litzateke ba, hor unotatik aurrera ere, aurrera berira iztea, ez. Eh? Alternatiba hau, azkenean mobilizazio ere du hau nolabait, e, 2008an baijonan ospatuzen alternatibatik datorre, zan Baionan bizi antolatu antolatuzun e, aldaketa klimatikari aurreiteko, ba alternatiba badau ba alternatiben herria baiona, eta handeialdiain zuten ba, holako egunak, holako herriak biderkatzera Europan, ba abenduan paria nespatuko dan kopogeitaba da e, hilurrari begira, eh. Orduan, eh badakite e, artean ba desazkundekoek adibidez ja esatu dute alternativen herritik ere dei bat egin nahi izango deula kopogeitabateri begira, ba zerbait eiteko e, horren aurrean, ezta? Eta bai, behin eta berriz ez zatem ba hau ez badila egun soil bat egin gelditu, baitiketa ba aurrera begirako beste, eh E, realitate bat, e, alternativa Eraikuntza hortan, beste sujeto bat e, O sujetoa izan dadin Eta eh? zuhortan esan egin bai. e, Karta sozial epidatorret Karta soziala ere, dret Prozesu parte hartzaile izan zan Eta hor dago, eskubide sozialen karta Egoain horre e, esate genuen Alternatiba bat zirela, Eta, guain, eraikripten egea Ondan, la eh? ba, prozesu hortan Era gile egeio e, ba, Batu ditugu, ez Azkenien helburua hori da Bueno, orrixe litzetake beraz e eh, helburua eta eta amaitzeko urriaren 24ean Alternativen eh, Herria Bilbon ospatuko dela esan dugu bizitza burujabea eskubide osoz osoz orain ekimen hau laguntzeko batetik crowdfunding kanpaina eta bestetik ez dakit besteralako laguntzarik edo eskertzen dán eh, parte hartu aiteken oraindik ere egitarauean eh, konteguzu. Ba, bueno, e, klar, oso laguntzatzen, bueno, kamizetak salgai daude, hor gure webean ikusi dezakezuen dut daude, donostian, iruñan, gazteiten, arrasaten, irunen da bilbon, ba daude, eta, bueno, albatetik hori, tagero ere, ba, egunerako bertarako eta prestakuntzan, ba, jende asko gabitza, baina jende gehiago beharko da, egunean bertan ere voluntario asko beharko dira, jaigea pizkaz zerrendatzen, Eta, bueno, nik uste gure eta gurekin harremanetan jartzen badia, ba, lagundu nahi duten guztiet, ba, ba, ongi etorria dia, buk jende asko beharko deu, voluntario bezela, hau finantzaketa ze eta ekonomikoak gain, ba, os, asko eskertuko da, jendearen prestutasuna, ba, egunean bertan laniteko, ta horretik ere, ba, zea, prozesuan laguntzeko. Horba, akizu, bueno, galean egizatezun ez, zende txiki asko, blekutxikitan, gauza txiki asko egiten ba, mundu aldatu daitekela ez a filosofia horrekin, ba Alternativen Herria, ba eraiki nahi dugu. Hori da, nome Zurriaren hogeita ean eh, Alternativen Herria, Bilbon. Oraindik ere ia bat falta da, bueno, izango dugu aukera, eh? e, egun hau aipatzekoa, crowdfunding kanpainaren jarraipena egitekoa eta Nae. eta, abar. beraz, e, Unai, uh -huh. bueno, e, Izango dugu laukera, berriz ere irratian zuzenen hitz egitekoa, duzinkasutan gaurkoagatik, eskerrik asko, atzalpen hauegu ziak ematagatik, eta horren arte? Oso, ondo, bai, eta e, gaur bertan bilboan bai? aurkeztuko dugu ekimena. E, as, asmoa benun, justo hilabetelenago, ba, una azoka azokatxiki bat egitea, ba, alternatioen herrien aurrekari gisa, udaletxeak ez digu bai menik eman, baina, bueno, hor jarriko deguguko hor postu bat, Eta, bueno, gure propaganda eta emango deu gure berri. Berra, gaur postetan, una monoplaza en Bilbon, ba, orkesten bat eukiko deu alternatiben herriena. Hortxe deialdi beraz itzordua. Unai, Bye. oñadarra, eskarrik asko. Bai, zuei, miletzer. Hori bueno, unai oñederra izan da, diferituan, unai momentu netan namunon dago, e, ezin izan dugu ezin izan dugu horreindik arrapatuk, arrapatuko dugu arrapatu duguna Joseba, Joseba da, Joseba arratsaldeon. Arratxaldeon, bai? Bueno, Joseba da, e, alternativen herria ekimen honen buru ikuse zinetariko bat gauza e, guztien atzean, e, bera, bera dago leheniko eta bain, nola zaude? Logo egiten duzu, e, argaldu zara nola zaude? En momento asondo, nantalde anta de que neko ondo dijoas eta bueno pues e, hau da bueno, un momento apur bat durduri porque ya el médico aurrera ezatzen den mesala kontater ez daukagula, ya gaur hogeita a da, tamendi que ibete batean hau guztia eh bueno pues e, da, estes, eh ikusi bilbon. Horri ere curiosa da, este, gente que pencatuko dorandik y ibete bat gelditzen bat da, ibete eh? bat pilla bada, zurek nola bizi duzu? Eh? Ibete bat eh, denbora asko gelditzen da, oso denbora gutxi, nola Bueno, dagoena da da ekin aurrera, joan behar eh, orduan eh, usta dute programa aletik neko Naikon dodi Eta, bueno, pues, kausa eh, asko Ikusikula egun horretan orduan aiteragoa aletik dute, bueno, neko Naikon Eta, bueno, pues, eh, ya marcha honetan, tren honetan Pues, ya, zuzenean Aurrera, buena, eta Aurrera, ju, jutia ganoz dakogu e guitarra bai patu doso zer, e, zer, zer zer da keu guitarra zer espero da zake bilbotarrake do bilbora hurbiltzen denak e, urriaren 24 lauan e, bilbon alternativen herrian e, gertatuko denaz bueno halengo ta bien e, argaski bat e, ma berko benuke e, da. E, zer egongo dan non egongo diren e, zer egongo da egun horretan eta non eta kokapenak batez ere ze programa soluzioa da ez dugu... E, niora espartu nahi eta bueno, eta gainera mendik kutsira, blogean eta web horrealetan egongo da e, programa gitaragua neko asalduta baina, bueno, azteko e, gune zabaletan edo kalean egingo diren e, gauzak e, jarriko dira karpak e, toki uzas patxuetan E, aretxako kai esango dugur e, gune zentral bat moduan, tinglador arte, hor e, e, bineko dira karpa ezberdinak Tinglau bat dira udaletxe ondoko zera hoiek ez da, arkupe Bai, Bilbon naiko esango nagu dira tingladozak bezala, baina, bueno, bai, haipatu behar da Udaletxetik e, aldorretatik, e, aretxako gozo biera anio, eongo dira horre kosa ezberdinak e, San Nikolaseko Elizaren ondoan bebai, eta plaza berrian <coughs> Eta, bueno, zahazteko pues, por bat gehiago Ba, Horre, tinglado hietan, aldoletxetik gora, hongo pues, dira, asoka ezberdinak, tinglado hieke aprobetsatuz, eta bueno, pues, eh, horretan erudikotu dira, pues, bueno, pues, asoka ezberdinak, gero tinglado artean karpa bat ipiniko da, e, tinglado bukatu gero beste karpa bat, eta aretsako zubiaren ondoran, hongo da, karpa nagusia eta karpa zentrala. Ezan enkola beste karpa bat eta plaza berria beste bat. Guztira, lau ertainago karpak eta bat handia eta, bueno, boz, soietanengo dira auzo e, Ausoiek e, guneka e, lan duditun e, zera gaiak edo eragilek e, lan dituzten e, kimenak sartuko dira, eta izango dira, bost, bueno, bor e, puntu zentral e, batzuk eh ekonomia oso ekonomia da hor eh aria artean eta natura orain gure gaia oso aditzen dituko da hor jarratuko dira gai guzti hauek ta tarte hoietan engo dira zoka ezberriak nekaseriaren zokabak liko burri dituen eh, zera gaiak engo dira hor jarraian engo dira eh, meren, eh zera erakusketak <coughs> eta jarraian bueno, karpabat, nonen gogo dira magin guruak. Eta gero garatxeko kaian, e, e, izango dugu, e, ekonomia azokabat. E, pentsatzen dugu horre dala dela azoka e, luze bat. Eta e, tartean ere, pues, e, beste gauza batzuk edateko e, pues, e, aukera, da pintxoak emango dira, moniteko pintxo errak eta... Guiaskopinchoko bai. Or, orduan euskal tradizioari jarraituz ez da bakarrik hitzekiteko eta hitzaldiak eta e, proiektzioak eta ikusteko ez era bad, eta jan eta edan egin ala izango da, ezta? Bai, noski egongo da. Eh programa hola Laburbilduz amaiguruak egongo dira karpa hoietan batez ere egongo dira hor e, egongo dira hor, hm bentzak de pensa sekozteko gune potenteenak e, enge, geitota ere aldezarrean e, andauzen lokalen artean ere hor egongo dira main guruak, tailerrak eta bueno, esan duzu bezala, bueno, eus onartzeko eta bueno, ez da itzeko ere erakusteko eh tokiak lekuak. Se proposatzen diozu entzulei egun horretan irten eta buelta bat emateko galtzeko eh Bilbon zehar ezer topatu daitekeen edo interesen arabera merezi du hurbiltzea kauso batetara edo bestera zer, eskainiko dute auzo auzo ezberdinek. Bakoitzak bere programazio propio izango du edo Bai, eh izango du e, programa bat. Eh programa horren barruan, e, esan bezala, maiengurak eengo dira. Eh inguruak denetarik egongo da. Adibidez, adibidez, adibidez batematerren eh elikaduraren e, inguruan edo e, ingurumenaren inguruan edo ekonomiaren inguruan e, bai. ze, ze, ze itzaldi edo se hitzaldi do mota aurki dezakegu. Bueno, pues eh e, gure gaia eh ingurumenna lantzen di e, duen auso horrek plantatzen du mainguru e, mai potente bat, aldekik klimatikoaren inguruan, orro gorka bueno, erorki eta beste hainbat e, gombidatuak izango ditugu. Eta horren ostean, pues, e, mainguru mai pilulak dit, ditu duana, eta horretan e, gai bateria nahi kotxo ikusiko da, baina horretaz aparte, eta horretz gain, engo dira e, alde ludiko bat, hongo dira kalantzerki pues, bat, eta bueno, Eta hartuko daira bai mainguroak, baitajarrak, beste motadako ekimeludikoak, e, gero osokak gausak ikusteko. Orduan, e, menu naiko zabaladukagu o unortrako, eh arabera, eta bueno, arabera, e, denetarik e, izango dugu egun horretan eta bueno, pos, e, Ezatia bueno goizetik goiz goizetik esiko garela e, eta bueno gaben izango dugu amaiera digitaldia ta horren horkeen batera ere pues izango dugula ere musika bat e, bueno, amaiera polita e, emateko eh, bete, ez, eh beste gauza komentatzeko e, zaila izango dala Bai, galdera badut. Posibilitate dena ikuste alternativen herrian, norbaitek posible du gauza ez. guztietara joatea edo Ez dut utzi, ez, dut uste. ez dut uste. Osa, eh, hartu, horretaz aparte eh, mai gurua, kasoka, tallerrak eta eh, eh aldesarko beste lokaletan eh, ere egon diran eh, programazioak, hori ezin dut ahastu, eskertzea eragile sozial asko ir eh eh emandutelako em, e, emandu aukera hori haien lokaletan, haubi dise cochean lokalean, e, eta zirikan... zapurko lokaletan, eh ta sirikan. Era gile zabaldu dituzteien Hori da. Dene... Orduan hemendik erez eh o e, hori eta eh hori eskortzea eh eragilei e, aukera hori e, emateko, ez? Eh, em, aipetuzun bezala, karo, gori guzti eguzti eguzti eguzti ezin izango izango gala Gainera horretaz aparte, bueno, pues, eh, kalean ere gauza asko dira, kalean emazioa Maien gura... Zine maldi antzeko bat izango dela, eh, areto diferentetan, eh, mila gauza aldi berean eh, proietatuz... Hori bai, da, eh, ikustea hartzea programa, eta esatea, bueno, zer eh, guru ikustea, egun horretan, eh, maien bat, dokumentala, Taller bat, eh, azoka osoa ikusiko dugu, emango dugu egunat eh eta tar, tar, tartean eh, aukera ba, bat emateko pintxoak edo baskaria, baskaria izango du gure eh, egun horretan. Eh aukera anitz dau. Eh, Beraz, eguraldi ona egiten badu, egun osoak kalean eh, pasatzeko aitzakia eder bat. Bai, kalean edo garpaian eh, edo, edo lokaletan esprogu eh, eh bueno, aukera, o eguraldiak ematen badu aukera bai barruan edo kanpoan egoteko eta, bueno, entean gutxi gara bera da, karparen gainean pues, bueno, guraldi, txar, apur bat euritzoa, txar, saigo, pues, bueno karparen babestuko gara, eta li... ba, eskatu dugu eririk esikitea, zeralor bueno, e, <laughs> <ser> txan dugu <laughs> <laughs> azken aldera, bai, Joseba e, dola gutxi jakin dugu, ezin izan dugula ezin izan duzuela e, e, unangunau plazan, pentsatu tasokon bezela aso katziki bat e, montatu e, e, Idakurketarik ere egiten duzu horren inguruan, e, udalake jartzen dituen zeltasuna konelako ekimen bat aurrera mateko, ikusita dibide es Red Bullen eh, era eh, salto famatu hauek eh, nolako dispositiboa eh, zabaldu duten eh, Bilbao Bilbao digunean. Pues eh momentu askorik ez de, bueno, ez du eingo eh, horrengo astean eh, espero dugu guztia eh, konpontzea autoretzerekin, ja daukagu ja pues jira bate ipinita eta pues bueno, horretan gausa guzti hauek argituko ditugu eta bueno, eh, Gurasmoa da eh aurrera, Medicaurrera, Aldetik ere eh bai, positiboa, eh bai, positivoa lagungarria e, izatea. Mi ikusi berda, eh gorkoa bueno, pues meneta pues bueno, pues eh pues e, tamales es es, es enduipini asoka. Eta bueno, hori konpondu behartugu, naitan nahi aiz, eh Medicaurrera E, eguna polita esango dela mm, eskoherri bilbo maian eta bueno, bere dagile guztien txako eta jende e, pertsona ezberdin e, txako eta bueno, aukera polita da e, bilbo nalakorik izatea ez, e, ekimena e, ederra da endalako. E, eskarik asko, Joseba, eta animo eta hau eginda dago. Ezkarrik asko, sohi. 97 erratia Diskoaren hasiera, diskoa bezainitzela, iraultzasirokoei emanik babese eskubide trafikante denak joan daitezela. Beldurraren politika, maizizan arren krudela. Jarraidezagun borrokan, alferrik abiltz bestela, onar dezatela behingoz, eraiki dugun bezela. Euskal herritar guztiak, Nafarroako garela zentzu guztietan aske biziko gara horrela. 97 erratia. Gaur arratsalderako gure asmoa eta gure plana da unamunora hurbildu diren kolektibo ezberdinei hitza eman eta iritzia eskatzea. eta Horretarako urbildu saizkigu Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartako ana eta edurne, lagunak, eh, ongitorri, darbota mazazpik ratira. Euskal asko Eskubide Sozialen Kartako. Euskal Herriko Guretzako placer, placer handi bat da. Bueno, entzulei e, e, begira edo entzulei e, izketan zer da Euskal Herriko Eskubide Sozialen karta ola labur edo nondik nondik dator edo se ze... lanbikoitza explicatu da gaina labur, ez? Hai. Bueno, eskal eh, herriko eskubide sozialen karta eh, berez eh, sortzen da aldaketa sozial premia bat bazegolako edo autematen genulako jendartean, mobilizazio eta greba orokor seguida ezugarri baten ondorioz, ba, pixkat elkartzen gea aldaketa sozial horren alde gauden eragile sozial, sindikalak eta bueno, ba pixka bat Asamblada bitartez eh, artikulatzen gea eh? da, bueno, lehenengo kontaktua bada asamblada bitartez edo, eta hor, erabakitzen dugu, behar dugula tresna bat, aldaketa sozial horretan eragiteko. Eta pixkat tresna hori edo bada eh, Euskal Herriko eskubide sozialen karta, ez? Guretzako eh, bestelako eredu sozial baten ardatzak edo jasotzen jasotzen mm -hmm. dituna, ez? Hala, nolako beteko minimo batzuk esan eh, dezakegu edo... Bai, minimo edo ardatzak, ez? Bat, e, gero egia da, bera ba, gile bakoitzak, e, proiektu konkretu bat du, eta zehaztasunetan sartuta ere, ba, ba gauza batzuk ere, ezberdin tasunak ere, gure artean aniztasuna dago neurria normala da. Baino bai, pixka bat ardatz batzuk dira, ez? Ardatz batzuk eta, bueno, ba, pixka tere batzen gaituena, edoztasunean onarritutako... E, Ez berdinen arteko proposamen eh, komun bat esan dezakegu. Bai, hori izan zen hasierako, bueno, azirako eta bia puntuko helburu bat, ez da? Anistasuna hori pentsatzen dugolakoa, anistasunak aberasten duela, aberasgarria dela bera eta orduan eh esaten dugunean beste eredu soziala eta ekonomikoa posiblea dela pentsatzen genuen egia zen hori, guztiok adostuta eta guztiok argi ikusten dugu, ez da? Pre, gauden egoeratik ateratzeko Eta, orduan, pentsatu genuen, definitu beharko genuela eredu hori. Oza, esatea, eredu berri bat posiblea dela, baina definitu barik ez du ez errezaten. Orduan, e, hartu genuen hori, ba, asamlada baten bitarte hori, e, enkargo hori hartu genuen, Eta hainbat eragile ezberdinak ba, jarri eginen hori nahi dugun sistema eredua modu batez de, diseinatzen, ez da. Eta bono ba, zin, e, lortu genuen hor eskubide eta hor eskubide batzuk agertzen dira, garatuta daudenak eta, baina lantresna tresna bat dugunean hori oraindik, Eta ari den e, izterezna bat da eta guztiok hori hor gauden edo momen, bere momentuan hartu genuen eragileok, baino gero beste eragile asko gehiago atxikimendua eman zuten. Eta hori da, ba, bueno, abia puntu bat, asteko ba, planteatzen eta zanez, Sistema egunen eran dauren oi dagoen sistemari aurre egiteko alternativak badaudela eta gainera demostratzen ditugu. Eta bueno, orriak 24an egingo dugun alternativaren herri horretan hor demostratuko ditugu nola alternativak existitzen dira sistema honi edo sistema hau irauli egiteko. Horiz엔 galdetu nahi zuen beste gauza bat formulazio horretaz gain nola pasatzen da gero e, alternatiba errealetara edo herritarrei edo iritarrei e, eguneroko aldatzeko e, ze proposamene egiten dizkio Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartak eta ze lotura duenek alternatibaren herriarekin, ne ze lotura ikusten dituzue bataren eta bestearen artean? Bueno, Hor, e, anakera ipatu du ez, e, asamblada batean elkartzen gera, biltzen gera edo antolatuak gaude e, kartari atxikimen duan e man dioten e, eragile sozial, sindikal eta barreta barrak, ez. Gauza da e, guk mugimendu oso bat nahi dugula egituratuta eta mugimendu hori badago asamblean, badago asamblean, baino badago asambleatik kanpo eta baita ere osatzen dugu herritarreta norbanakok, ez. Orduan ez genu nai ezta mugatu gure iniziativen eremua edo asamblea hori osatzen dugun kideengana. Orduan bai Ba, bueno, e, bereziki e, e, iparralden e, bizimugik mugimenduak egindako alternatiben errixka e, ba, bueno, e, entzun genuen egintzela, interesatu ginen, kontestua ere konpartitzen genula kontutan hartuta, ba, pixka bat ere, igual, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak e, asamblea daur dugu, tresna bat bat dugu, baina bai behar genuen manifestazio jendetsu bat ere egin genuen, baina bai uste dut behar genuen Aldaketaren alde gauden gehiengo sozial hori esaten dugun gehiengo sozial hori ere irudikatu mm. eta zer robeto eh lenoshandakoa aldaketa sozialaren eta bestelako eredu sozial horren ba gukartan ez definitu genuna horren alde gaudenon bilgune, bilgune bat e, eraikitzea eta bilgune hori batetik bada badalternativaen herria baino bilgune izateaz gain ere bada erakusleio alternatiban e, erakusleio anak esan du Alternatibak egon badaude, erri zerri ereikitzen dira, eremu zeremu ereikitzen, ereikitzen dira, eta beste alternabatik batzuk ere, nazionalak dira, ba, eskuntza sistema propioaren aldekoak adibidez, ez? Alternatiban ere parte hartzen ari diren, akorban, ez berdintasunetatik, baina guztiak ere berdina gaudela, norabide berdina gaudela kontutan hartuta, ba, euskal, herriko Sozia, euskal herriko eskubide sozialen kartak edo asanbladak erabakizun alternatiba eguna Erirroi eragile hoi, eta gizmoz bernetan daan generi eskaintzea, Alternatibak badaudela erakusteko. Eta hori da, datorren e, mendike jabet batetara, Bilbo Uoldez e, hartuko duen e, jaialdi handiago, ez da, Bai, hori espero dugu, imaginatzen dugu, bai ez kriston lanaiten ari gara, hori horrela izan dadin, ez da. Eta bueno, ba, oso ezberdinak egongo dira, osoak daude onarrituta hori eskubide sozialaren kartan agertzen diren eskubideak, edo lan, lan hildoak, edo lan ere moak, da, bueno, ba... Izango da, egun ezberdin bat, ze, gu osoituta gaude, ba, mobilizazio ezberdinak egiten batzuk ba, manifestazioa, grebak eta bar, baina izango da, beste erakusleio parte hartzaileago bat, e, ez dakit, e, alaiago ere, da, jai giroa izatea nahi dugu, eta bueno, ba, parte, e, egongo dira esparro guztiak eta bueno, ba, jendeak, E eh, herria izango baliz bezala auzo sauzo alternativa ezberdinak ezagutzeko aukera emango diona. E, bueno, ba, animatu nahi dugu ez bakarrik bilbotarrak. Bilbao izango da, baina ekitalien eh, ekitaliea nazionala da. orduan. bueno, ba, espero dugu jende bilbot egotea, espero dugu ba bueno, ba presentzia Eda, mediotan ere agertzea eta bueno ba, demostratzea ere hori nola gauza gara hori zerbait idatzia egiten dugunean, adibidez ba, kartarena ez da baina ere praktikoa ere gausatzea demostratzeko eta hori ikusteko jendeak ikus dezan ba, ezberdinak daudela hezkuntzan e, ere ekonomiarloan ba, parte hartzean Et naturaren inguruan orduan hori guztia ba, aukerarik onena da, desdelogo bilbora etortzea, eta dauden alternativa ez guztia, guztatuko litzaiguke dauden guzti guztiak egotea ez da? baina, bueno, nik uste erakusleio haundi eta potente bat izango dugula, ba, ikusteko zer dagoen eta animatzeko jendea ere parte hartzen alternatiba horietan, ba, diudez energiaren inguruan edo ba, kaetikaren inguruan eta, bueno, ba, ikusteko hor daudela eta ere gu geure uruak ezakiz. Ba, horretan ere kokatzeko, ze batzuetan nik ezagutzen ditugu, baina ez ditugu gertu ikusten eta orduan ez, du, ez dugu emoten eman behar den urrats ba, benetako bakoitzak ere ze, egia da aldaketa kolektiboa planteatzen dugu, baina hainbat kasuetan ere e, Norbanakoaren no, esletiak pasa den hori da. da, da. Ordua, bueno, pentsatzen dugu egun e, horretan aukera egongo dela ere Norbanakoen ba, bueno, ba, ba emoteko ere. Ba eskerrik asko, eh, Euskarerriko gerta sozialen bai, eh, edurne izan. agurtzeko ni denau esate ba. duten aparra gehala, ez? Eh? Pues bueno, gaur erre hasida atzera kontua. Gaur, gaur da eraialako 24, urriako 24, eh? Ba, bueno, hau xe. Reaurre hau. Ba, gas. <laughs> <laughs> eskerrik asko hemen <mine> egoteratik. <laughs> eskerrik asko zuei. <laughs> eta aurrera darrai gure saio berezi honek eta aurrengo semakia hemen medikoan bezala gaude eta e, eh, agora pegiarenean ez dakigu oso miseria bai, du hemen. Lierrek dauka, Lierr kolatu einda, indu 13 14 bat eta sartu dugu gure estudiora. Eh, arratsaldean Lier. Atalde <tien>, mai. Bueno, el Lier eitzeingo dibu alternativen herrian eh, eh, eh, dagoen arlo batez, eh, ekonomia arloa, eta bera kop berro eta masaspi da, ez da? Bai? Zau, su, pixka bat, kop berro eta dator, edo zertan dazan? Bai, bera, bueno, kop berro eta masaspi da, bueno, finantza, etiko eta solidarioak eh, ematen dituen eh, kooperatiba bat, E, bueno, sortu zan e, duela hogei urte Katalunian, e, la, bueno, editorial e, Burguera, editorialeko langileen e, borrokaren ondorioz da bueno, hor prozesu bat emonzan eta bueno, eh sortu ziren hainbat proiektu kooperativo eta hau entartean hauek finantziatu alizateko ba 457 dira, Mhm. Ezan eh, dugun bezala, aipatua ah, izan dugun bezala eh, sei arlo ezberdinetan, ez da, banatzen da eh, ba, alternatiben eh, herriaren eh, ekimena, ez da? Bai, Alako bat da, ekonomiarena. Bai. Nor txuko esatzen bueno. duzu horretan, eh, ez da? Ez, e... Bueno, hor, gehi bat gauzes, eh, ekonomia sozial eta eraldatzaian, eh, ibiltzen garen eragile eta entitate ezberdinak, ez? Eh, hau da, eh, Ekonomia beste modu baten e, lantzen dabien enpresa, elkarte eta ba fundazio desbertiak, es. Ez? Honek egiten da, da, ba bueno, ez, beste balio batzutan e, oinarritutako ekonomia garatu non eh herritarrak aurreki bihurtzen dien ekonomiaren e, protagonista eta dinamizatzaile eta asmoa da ba, e, mundu justuago bat sortzea ekonomiaren bitartez, esauda gizartea eraldatzea, ekonomiako e, erramientak erabilita Eta, bueno, horretako, bultatzen da, ekonomia sozialera aldatzaia bat, izan behar dela, ekonomioa, solidarioa, transparentea, lurraldea kontuen hartzen duena, ez lurrean bertan oinarritzen dana edo kokatzen dana, herritarrek kudeatzen hartzen dutena, eta, bueno, ez hori da, ez berdintasun handi bat gaurregungo eh, ekonomia sistemarekin eh, alderatuta, ez? Bai, Gaurregun bai, gainera bai, gaur, esaten gaur, digute, ekonomia eh, beste... Eh, beste batzuen esku dagoela, urruna da, Urrunada, ulertezina da eta ez daukasarikusirik guk e, bueno, egintezak egunarekin merkatuek edo jangoikoek olinpo baten erabakitzen dute e, nola da posible e, ekonomian eskuartzea edo ekonomian ego protagonista bihurtzea bueno, ba horre, justo ba alternatibuen herrian bertan, oso es, ikusgarri ongo die, asokan bertan, es, esperientzia horretako protagonistak bertan ongo dielako eta ba gente ari animatzea egun horretan, eh, ba eta bertatik ezagutzeko, baina ba hori da, eh, ba 457 moduko tresna bat, eh. Izendunu finantza tresna bat. Ba no no kudeatzen da hori, eh. Ba, bueno, ba, gutxinaka lortu da, eh, ez ba jentea ba, eta ulertzen dagoena ba horrelako, asko ulertzen dagoena, egiten banko konbentzionaletan lan, baina igual ez dagoena gure, eh? Ikusten dagoena seidan realitatea. Baduzue, baduzue jendea banku normaletan lanean eh, ezagutza hori aplikatzen e, beste beste esparru batzutara, orduan. Bai, izenle, izenle, hori eta gero ba, ez jenteak e, ikusten dabela realitatea seidan askotan eta bueno, es, ba, beste kooperatiba batzutako sortzaileak be bai, aurrek, bai ba, ikusten dabe ba ba gaurrengo finantza sistema, eh, e, orain arte bizi izan dugu sistema finantza sistema horrek zertan datzan, eh, bat gutxi batzuk aberastean, e, enpresa multinazionaliek beraien etekinak handiago e, egin ditzazten eta al, a, e, aldi berean, pues, e, bankuetako zuzendaritzak eta aberastu daitezke bai, ba beraien beraien poltzikoak e, bete arte, eh. Eta bueno, hori da apur bat aportugura ana, eh, es e, ADN ana, eh, herritarrerk berak kudeatzea eko perrota mas 7 edo goiener edo es hor e, dauden hainbat beste hainbat adibide un horretan egongo dienak ba hori da e, esentzia es eta hori da polita be bai azkenean ba herritarrak aurik bai autoeratu egiten dielako autogestionatzen dielako eta lortzen dosleko ba gizarte bat Ba arduratzen dana beretas e, kultura, eh, e, potente bat daukona eta ba horrekin lortu zenke gauza asko, es. ez. Eske pinian eh hoize da, ez partekatzen duzu oinarri bat, beste eredu ekonomiko bat, ezta? Bai, hori Abian, da. Agian ausoka irudikatzen da. Bai, ausoka e, eta duri. eta gehiago lurraldean bertan, eh, es? osea eskean eh el burua hori dalako, es. Erritarrak aurrek utea jabetzen e, beraien, ez, es, enpoderatzen esaten daena, ez, es, e, beraien e, ba eguneroko bizitzan erailtzen daie esan e, beste hainbat e, erramienta, e, e, produktu erailtzen daie, konsumitzen daien produktu ta horrek, ez, eraldatzen joatea eta joatea ikasten bai, badausela beste modu batzu kontsumitzeko eta bebai bizitzako arlo guztiak kudeatzeko hasi eh eskuntzatik e, finantza, e, internet, eh movia, eta gorrun ja badago ja, ez, horre Ba, bai alternatiban kate bat oso, oso luzea, e, moten dozkuna, eskubidea, eta e, alduntzeko aukera haundia. Esk. Mm -hmm. Ba, eskarrik asko, li gurean e, goteagatik, eta e, ikusiko guelkar, eguriaren e, hogeita e, lauen, ez da? Egun handian. Hori, da, oso hondo, ba, bertan ikusiko gailakoen, eta animatzia, ba, Bilbo tarrak, eta Euskal Herriko, Gazte eta jende arte guztiak emakume eta humeak babertar atzea hondo pasoko da biela eta gainera asko igesiko da dela. Ezkarrik asko. Eze begiak Jamaikan izan ginen Baitarregi adantzatu ere Ho! Para Juan ginen, baita zona danza tuere ha ver u yo yo que Etrezi begiak Santo Domingo nizan ginen Baita berengea dantzatu ere Zerrezti begiak Zosabukatu zaigo Hemen danzatuko dugu Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi Arratsaldeko 6ak izateko 13 minutu besterik ez diren falta honetan, e, zuzenean jarraitzen dugu la 97 ratiko estudioetatik gonbidatuak ditugu banan banan sartu berdira jende asko e, amarnaka pertsona e, elkarretaratzea carretarat parte hartzen ari dira e, unamuno plazasan alternativa den herria eraikitzeragoaz eta, bueno, huxe da 97 retitik egiten dugun ekarpena. 97 gratia. Eta horregaingo dugu, eh orain eh arituaren bezala eh egongara beste heredu ekonomikoaren gainean hitz e, Eta, hain zuzen ere, hildo horretan e, jarraituko dugu. Honekin, e, baitago Javier Pérez, e, esnetik e, elkartetik. Ungit horri, larro eta masazpi estudiora. Baya, bai, atuztian. Bai, horbeidu pizkabat. Ungituteko. Javier, e, kontaigu, e, zer ditendu e, zu esnetik e, elkartean eta zer gatik e, bat usarete ekimene honekin? Bai, bueno, gu, ikusten dugu azkenean, se, e, nekazal sektorean, gero eta baserreita ditxego dauzelo, ezta? E, Gehen baten, e, atzainak izan askero. Hor e, ikusten gendu zen, orain eta batzuk, ba, atlo bi, batzuk, e, baigual, posible basan, eure gazta saltzea, ondino, defendiuteko ere haukien, baina e, gazta salduesik eta fabrika batera, entregatu beharra baukien esnea, otnu noreztu eserako ze, zer eginik. Otnu ikusten usten genduen, xo e, zer egin behar zala e, bigarren zirkuito horretan ere ez, eta horretik inxan kooperatiba bat e, atzainana eta konsumitzaiena tanak batera, mm -hmm. e, kooperatiba misto bat, auki e, aukidogu e, elkarte sozialan laguntza, eta bueno, horrekin hasi gara ba, benetan e, komersializetan Bost produktore edo bost atzainan ez neha. Ot nuen, e, bueno, e, gehien baten zer egiten dugu, ba, edo gasta edo e, e, jogurrak, edo, edo ol, ol, olako ez nekiak, ez da. E, baldintzak, bueno, alde batetik e, handiak ez izatea, baia baldintza importantena edo gatrantzitzuena neroztez da eh eh udatzaña konpromiso bat ta tue bien la taza animalien eh e, elikagai besan, asta. Oton sentido oretan, ba neduztes guk edabiten dogun asnea, e, beste batzu baino osasuntzoago da eh materia prima besela. eta gero ere tratamientuen odiskontuen hauek. Mhm. Mm Prinzipio garranxitsuak azpimarratu dituzu dago merkatu honetan ez dela erronka erreza, baina ezinbestekoa, ez da mantentzeko ere du mota bat. Bai, bai, bai. Eh, eh, azke, azkenean, eh, bueno, berrezko be, be, be, da holako esperientzi batzuk ere egotea. Esan dugun modure bigarren prozesoa ez bakarrik zuzenki eh, atzainak konsumitzailekin, hori ondo da, da gauduztez bideo honena da. Baina, bueno, orra batzuk esin, es, esin badidea heldu, ba beste prozeso bat inbezna, eta dau batzea, eta konsumiditzaian eskuetan itxitea konfiantza batekin, zebu askenean esan negara aldetik eta produktoen aldetik, eta otndua, horretarako hau kooperatiboin gen duen, ez da, kooperatiba, ba euneko e, berro eta amat e, agintzen dabe e, atzainak, eta beste euneko berro eta mat, Konsumitzaileak, hori izan, Holanda eduko e, irabasi asmo bakoada, zentio horretan, bueno, didue beti idepasi behar da, baina ez da montaute diripasteko. Eh? Eta e, er, ere, e, esan dodan modu ere, ba, er, karte sozialak lagundu dauzkoa, e, edo, edo fiade bat, edo erreazen dauzen organxasio asko, bueno, holako laguntzak asko uki dugu. E, eta eh dauek da gastategi txiki bat, tesau e, gastategi bat ugaon, eh? Eh, praktikoki ogei, eta o 5000 litro batzean dugu urtean eta hori da transformatzen dena. Hori enpresa batentzat da egun bateko esnea, baina bueno, gu beste Ez dago konparatserik. E, beste mundu eta. Hmm. Agian orduan e... Metorkizuna, jorratzeko bidea, izango zen, ez bakarrik ekosleen kooperatiba baizik eta ekosleen, eta... E... Bueno, gaduztez ba bai, gaduztez, posibil izin askero, e, ez da behar batzuk eta besteak, beste aldean egotea, ez mm -hmm. bai, askero, biek batera, erabakiek atzerakoan, batera egotea. Eta e, ez denomenea zinua, edo olako titulu ofisialak, emoten dutzena, elikagaiari espabede konfiantzaskoet la sinoa eh, patte bideen artean dagoena indertzea. Hori zingolitzake eta horreitik mm, sentio horretan pentsetan dagoa hu pousuet nela hurrera. Zerraitik ze patte biek eh, edabakiek aktual dabe. Eh? Mm, Batzuretan ez da erresa, baina bueno azken eh, patte biek entzuten dabe, beste parteak zert gertatzen jakon eta egiten doz aleginek bide horretan bat egiteko. Hmm. Ze beti agian e, gertatu izan dana da, eh kontsumitzailea tratatu izan dala, ezagut, da Marion eta bezala edo pampiña e, pentsatzen ez duen e, zerbait, baizik eta jasotzen du eh publizitatea eta horren ondorioz eh egiten ditu erosketak, ez? Eta hau eredu hori e, azkenean besedo bat da eta eh kobratu Albaiako eh aburu ergeago hori da egondan eh planteamiento está guk es guke e, lehenengo e, san dugune gaitik eh eh e, dabe katsendabe eh edabakietan eh batea dagoz eta beste alde batetik ere etiketetan eh lotzengoaz batzutan ez da rasa baina azkenean eh sanutrioren eh sa tiketa bat, ezta? Zenbat pagatu jakon, E, atzainari, zenbat kostatu dan e, bertako elaborazioa, zenbat e, kostetan dan administrazioa impuestoak eta horrek atlo guztiek, eta zenbat kostetan dan metkara atzera e, produktu hori. Horrek kontuneukindik, e, gu pentsoriten dugu, e, konsumilorapera derechoruko lehiakiteko zelan banatzen dan prezio hori. Eta azkenean, presio hori, zarraiten, ikusi izin duguna izin da, basarritarrak ez daugatu e, presiotik, bueno, kantide minimoat. Eta gitxendik, jakin inbertazen bat den hori. Egi esan da, ez da bat nin, edo jogurt bat ikeran, edo gazta bat ikeran, ez bat ninet idelako, baina e, bera, hori kontu naukiten da, da etiketetan behatzen dugu. Ez aipatu dituzu, baina hortik aparte, gainozeko produktuak bebaik e, merkata eratzen dituzu? E, eh? bai, bueno, azkenean, zerpazetan da, e, bide bat ifinten badozu eta zirkuito bat zabaltzen badozu, azkenean e, erra, erresa da, da, da konfianzabat soktu bada, erresa da, zirkuito horretan beste elikagai batzuk bezatzea. Bueno, otun, hori mm, beste E, abiadura baten eta beste baldintza batzuetan doa, baina posible da. Eta bueno, ba, gude sozio batzuen e, elikagaiak, e, edo e, erreo jakoak, erreo jakoak ekologikoak gehien baten, edo zagat doa bizkaikoa, edo beste elikaik batzuk sartzen gabiz modelo duetan. Baina, bueno, hori e, bestea, bestean espiritue aputuadik eta entorak oso oso zotzen. Baina, bueno, otretarako beste elkartetxo bat ingenduen, e, gaudea be edana, eta, bueno, igual odre gauzak, errazago ortiko mazializatuko dies, nahi eta batera edoan kosumitzaia di. Bai, azken batean eredua da garrantzitsuena, ez da? Ba, hemen azpimarratu berdena. Ba, ba, bai, zer eredua ba, otretan, aparte de... de, de Zerpazten da, benetako edo produktobatoz bat goa dana, azkenean gure eta gure normalean gareztiagoa da. Bueno, Otun, guk zelan e, kendu nahi dugu e, diferentzio hori. Bueno, azkenean, batetik eta konsumidera beste alde batetik disziplina baten sartzen badidez eta bitateko zirkuito hori errazauiten badabe puntu baten genera entzera gauteta ba, posible da, hau egitea. Eta, karo, hau ez bakarrik holako e, produktuentzat besteentzat ere beste posible da Konfiantza hori badao, eta gauk askenean suartea daukagu se e, estadu mailan koagekin erlazionetan gadelako, padakigu beste produktore batzuk beste sonan atzuetan, ere raspetatzen daela e, medioambientera da olako gusak, eta otnuen sentidotretan olakoat aukeratzen dugu eta onatzen dugu. Otnuen, gure e, konsumerioreak ez dauko... E, Esango goguenke label baten eh referentzie baina daude gure konfianzaren referentzia eh eta horrekiten e, e, e, dago presioa prezioa eh partebiz eh konsumidentza behajo hutsak jakinik produktu edo elikagai eh genero kalitateko genero batukola nika zalmundua krisi dago aspalditik zan dezakegu e, baina alternativa badaude Eta urratzak e, eman izan dira, ez da? Bai, bai, alternatibak, e, badaude, ez, idi, ez e, diduazko iripasteko, baina bai, embaseretik biziteko. Eh? E, ot, nik aspi matratuko nuke enek egiten dauen lana formazio aldetik e, gazteazko sartu egitean, arlo honetan, Ez modelo teorikoetan, esparroide, benetan, pra, e, modelo pratiko batzutan, lotute e, hotzaran sistema batekin, e, otun zuzenki, e, e, e, e, ekoiztu produkto bat, eta hori konsumio hori pasetea. Sentido horretan, e, egon leiteke, eta, bueno, egon leiteke ez, badago, e, bide bat, Hortik lan puestu batzuk sotzeko. Nai, eta sa, e, saia izan, lutuen faltagaitik, eformazioan faltagaitik, eta beste gauza asko gaitik, ezta? Baina, posible da, eta hori be, bigeretzi baten, e, izin behatko da, bide bat, aztertu behat nena, benetan, hortik e, lan puestu batzuk, hainbet esango nunke, deuzelako. Primeran, e, ba, ez ere, presente gongo da alternatiben herrian, gu keirrati... Bezala, garen bezala, ba, bertan izango gara, eta eskerrak ematea besterik ezaiz. Eskerrak zuheri. Eskerrik asko, Javier. Vale. 97 erratiak. irratikide guztioi. Zu hoi esker, dialeko Largo Tamazazpiak liber Orain aurrera egiteko unea iritzi zaigu. Eta, zuen laguntza ezinbestekoa da. sartu Largo Gaita Tamazazpi irratia, eta egin zaitez bazkide. Aratzalde on berriro ere, entzuleok. Hemen gure Arategi partikular honetan jarraitzen dugu. E, eta, bueno, bezeroak ez, e, e... Ara araquín es verdedñaque editú gureán el próximo invitado que ha venido en nuestra carnicería en particular en la que estamos eh, todo el mundo quiere pedir vez eh, afortunadamente es miguel ángel de x eh, x champona eh, la moneda local de bilbao es un placer tenerte aquí ángel. gracias bueno cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo surge esto y para qué os, eh, se os ocurre crear una moneda local para, para bilboo uh -huh. bien pues eso surge hace cuatro años ya en octubre de del 2011 y eh, surge dentro del colectivo de sas secunddea eh, ahí pues eh, planteamos hacer un grupo de trabajo para, para estudiar los diferentes modelos de, de monedas sociales monedas alternativas que había que había funcionando en el mundo porque eh, considerábamos que, que el dinero es una parte importante de que hay que trabajar para, para conseguir un cambio ¿no? un cambio a nivel no solo económico a nivel también de conciencia y de un cambio social en definitiva Eh, se montó este grupo de trabajo, estuvimos trabajando como un año, año y medio a nivel interno, pues estudiando y poniendo, empapándonos de, de todos los modelos y decidiendo a ver cuál sería el más adecuado para, para implementar aquí en, en Vizcaya, y pues a partir de, de entonces, eh, de un, eh, ya mediados de 2012, empezamos a darlo a conocer el modelo que, que creíamos que era el, el, el adecuado, ¿no? Eh, el año pasado, en marzo, conseguimos eh, sacarla y ponerla ya en marcha, funcionar en, en el casco viejo en un principio, con unos 30, 30 y tantos comercios. Y a lo largo de este año y medio que llevamos de, de proceso, pues pues se han ido incorporando más comercios y hay pues como 80, 81 tenemos actualmente. Y, y bueno, pues ha sido un año y medio de, de, de, de trabajo de aprender de los errores y de y de estar en contacto también con los comercios y ahí ver qué, qué podíamos ofrecerle qué, qué, qué les interesaba a ellos y, y pues eso ahora hablaremos de las posibilidades uh -huh. futuras que tiene eh, la moneda local x pero dos preguntas un poco de, de novato eh, primero ese eh, es legal en, en este en este estado imprimir moneda y uh -huh. segundo qué Ya que te pones en primer moneda, ¿para, para, para qué? Bien, a ver, eh, la primera pregunta, obviamente no estamos creando moneda de, de la nada, no estamos, pues eso sería totalmente ilegal, sino que simplemente lo que te, lo que hacemos es eh, utilizar los euros en una zona restringida, es decir, hacer unos bonos, unos vales, la, la moneda en sí son unos billetes de, desde 1 hasta hasta 20X, que son equivalentes de... A, a los euros O sea la equivalencia es un x un euro un x un euro totalmente y entonces cada cada vale cada x tiene un euro eh, correspondiente guardado en una cuenta en, en banca ética para que cualquier persona que quiera recuperar su euro pues en, en cualquier oficina de cambio de x lo puede lo puede hacer entonces en realidad no estamos creando moneda lo único que estamos es eh, por así decir eh, enjaulando los euros en la economía local eh, haciendo que los euros se muevan a A, a un nivel de, de cercanía en vez de que vayan fuera y, y, y descapitalicen lo local. Es decir, en vez, de, en vez de permitir que se fugue el capital eh, económico o financiero, lo que se hace es eh, intentar eh, controlarlo o que, eh, que se quede para desarrollar la, la propia sociedad. Es, total, exa ¿no? Exactamente, exactamente. No es, no es muy diferente a lo que ocurría antes cuando había diferentes monedas en, en cada país aquí pues la única diferencia es que la convertibilidad es siempre uno a uno en euros, pero cada país trataba de fomentar su economía local y y una de las de los apoyos importantes que tenía era la política monetaria. Cosa pues que ahora con el con el euro pues como estamos viendo no lo tenemos de cara a la alternativa en río al pueblo de las alternativas de, del 24 de, de octubre, eh, ¿qué planteáis desde desde X? ¿Qué Bien. qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué propuesta tenéis para para Bilbao? Bien, pues nosotros eh, en principio como como X está funcionando ya en, en Bilbao, en, en Basauri y en algunos pueblos más dentro de Bizkaia, eh, planteamos dar dar a conocer el proyecto en, y, y planteamos también en, en colaboración con, con la organización el que se pueda utilizar como, como moneda dentro de dentro de la Estamos eh, también trabajando en, en una propuesta de una moneda electrónica, pero bueno, no, lo, lo, lo, lo adelantamos o así sin más, estamos trabajando en ello y, y bueno, pues esa sería también una propuesta interesante para, para poner en marcha en, en alternativa Es decir… ...tomar conciencia de nuestro papel como consumidores... ...como, eh, como personas responsables de, de a dónde va nuestro dinero... ...y qué hacer con nuestro dinero y hacerlo además eh, a nivel local. Eh, muchísimas gracias Miguel Ángel, no sé si añadirías algo más... ...para nuestros oyentes. Bien, pues nada, animar a todo el mundo que participe en, en Alternative... ...y, y a que, que aprendamos todos, que seguro tenemos todos un montón de, de posibilidades... De, ...de cambiar las cosas a, en, a, en la cercanía, en lo pequeño y que, que, que de ahí pues cojamos... Y que muchas, muchas eh, personas pequeñas haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿no? Totalmente. De, de, desde luego, cuatro, cuatro locos que, que, que son los que, que, que estamos aquí en x pues bueno, no, no lo propusimos así y bueno, pues pusimos la moneda en marcha y, y seguro que, que alguna que alguna que otra cabecita le hemos hecho pensar. Es que regas conmigo teatric. Es como <ríe> suri. Por bondad por velaré y lo vino Orizeta gorriz Elena loca torix denano lo da tosto fiume sei nerede hai sciolla per io cielo suvais bustieré mi scorta un mers ama doner omissione in tacionare mi dicanta sera ci cari son a gioc che spatturico ten yo te as que Nunca tembora Merebaita egoista con Amejetas y llegas My negroal Merebaita con Azken koloretan Landen lurrinak Zeharkatuz Itaz oroit Ta igana Hainsoin lireri Otzean Hainsoin Adiorik Gabeko Partizean Zuzenean jarraitzen dugu enmaionako estudio, estudio netatik e, bat egiten dugu alternatiban herriaren e, bueno, ekimen honetan badakizu edatorren hilabetean e, ekimen ba, potente handia izango dela hemen bilbon eta horregatik e, ari gara ba, gombidatuak e, jasotzen hemen estudioan orain gombiatu berri bat daukagu, ukagu arratsaldeon arraaldeon aititz da e, pozarren hartu gure studioan e, kidekop e, taldekoa da aititz e, bad badira kokkatuak hemen e, Bilbo Bilbon biohotzean eta Ki de cope da, e, kontsumo cooperativa bat kontaiguzue eh izan dugu hemen e, oraintze orain dela minutu batzuk e, e, beste cooperativa bat, baten berri, e, esnetik. Snetic kontaiguzue a ber e, zer egiten duzue, eta zergatik e, batuzaten ekimen horiek. Honekin, bueno, batu-batu hasi ginean e, ba orain pare bat urte bi urte berdi Eh, ba, ikusten gendulako ba, Zabala, San Francisco eta Bilbo Sarreko biztanlerien artian ba, bueno, beste era batera kontzu mitzeko eh, aukera bat eman berzela, ez? Eh? Orduan bueno, ba, lagun baltsuk bidu ginen eta eh, sortu egun kideko elkartea. Bertan da horia kontsumo talde bada eta orduan bueno, apizkanaka, apizkanaka, batzen, eta ba piskanaka piskanaka joan gara baskideak bat eta eskaintzen ditugu ba eguneroko jateko edo supermerkatu baten erosialdirazen produktuak, baina ba izatea, bertakoak izatea, es bitartekari bitartekari lana e, kentzea eta bueno, aldennean ba, e, bai, bertako bertako ekoizlei laguntzeko aukera bat emoteko. Mm -hmm. lokala duzu esan duen moduan, eh nahiko gertu hor Bilbilin eh e, Bilbioandoan eta Antze e, trukaketa egiten dituzue ajian e, beste kooperatiba batzuek e, ez duten e, moduan edo atutan e, salgai ditu produktuak, e, kasu netan, bakarrik trukak eta itena. Bai, bueno, salgai dagoz baina baskidentzat bakarrik eta non. hau da egiten duguna da eskaera baskide bakoitzak egiten du eskaera bat astean, astean baino Orduan eh ba, dugu aukera lau eguneko aukera eh sask, saskia betetzeko, ba egunetik eta igander arte eta eh martitzenean edo astartean etorri be dirala lokalera e, beraien sazkia batzera. Eh? Baina eskenean ez da zabalik dagoena publiko guztiarentzat baizik eta baskide den e, jendearen bakarrik Bago ba kontaktua, ekoizleen eta e, Baskideen arteko kontaktu hori mm. Bueno, hori da gure te, Eta ekoizleen eta konsumitzailen artekoa, gian, ezagutzen dute bertatik, bertatik, bertatik e... Hori da diren produktuak eta bar edo orrainoaindik ez gara heldu. Hori da gure helburuetako bat, ez da? Alde batetikan da gero eta gehiago informatzea bai baskideak nundi datorren dut datosen produktuak ekoizleekin ere eukitzea reman zuzena, horretarako babai da gure helburu bat, hemendik eta gutxira ba irterak antolatzea, gero ba, ikusteko ekoizleak nola egiten duten lan eta ze produktu diran e, jaten ditugunak eta Baina, bueno, zuzen-zuzena ez, eh? baditugu ba, gero ba, esagunak direnak, ez, badibidez, esnetik egon dela oindela gutxi, baur ekoizletako bada, da, uh -huh. e, esnekiak eta e, ekartzen dizkigunak. Eta zen holako erantzuna jaso izan duzu, horrein eh? arte egindako lana. Ba, nahiko, nahiko ona, eh? nahiko ona, gero eta bazkide gehiago gara, ez dakit gutxi batzuekin hasi ginen, hagoi batekin, Eta bi urte pasa ostean ba, berrogeta hamar bat gara orain, eta gure helburua da ere bai ba, gerota bazkide gehiago lorza ez. Eta hau baidea esan berdoa hasiera baten haseginaan ba, bai auzo mailako kontsumo talde bate e, sortzen, baina gerota jende gehiago dortzen da, ba bai miribilitik aldezarretik eta ordan badirudi ba, bueno, ba jende gehiago dago la interesaturik. Zer bat urte dara matzate alako ekimenak e, e, martxan? Ze hau zuzeneko salmenta eta barra ezteakitea, hain dela gutxi, ematen dut hain dela gutxi sortu dala, baina egian e, oker eta. Ni, ba, ba, usta oten urten, urten daiko daroi ala horreglako proiektuak, ezta? Bilbao Maian badaude beste hauzo batzuetan ere kontzumotaldeak, oza, bueno, nik esagutzen dituenak, ba, saltutxun badago bat, Errekalden beste bat, irala inguruan edo beste bat, eta ahien egon godira gehiago, eh? Egon godira, bat, zuzen saltzen duenak, eh? Baita, e, baita. Ahien e, inguruko behi, eta bar, ez? Uh -huh. eh? Baina, baina, bueno, guri abentzat, ba, gu bi urte dut eroiagu, eta badak aurretik ere beste kontzumot talde batzuk e, badaudela eta jarraitzen dutela martxan. Hmm. Eta auzokidekin sortzen da olako harremana, urbiltzen dira? Em, bai. Zer, ahien zat, berri bat, behar, bai, ez da, horik uste da. Bai. Baritua. E, Gehie bat, jende gaztea gara hori zeteko egia dabe bai, eta azkenean azte hartetan saskia e, banatzen dugune egunean, ba, denak elkar ikusten gara eta orduan bai sortzen da ba, arreman hori, eta ba, jende asko esagutu dugu ba, elkarteren bitartez bai. Primera, ba, zer bai gehiago askimarratu nahiko zenuke, uke? Zan edute, e, edo eh. jendeari mesuren bate... Bueno, <laughs> ni gustot asken, bueno, honen alternativen herrien arira, ni eh, klabi edo izan daitekela, es, eh, bat chikitik eta aldira batea. es, hau da, askenean eh ni gustot auzo mailan badaitugula elkarte asko eh, alternatiba gisa Es, niกuso sare bat sortu ber dela, ba gutxika gutxika bai ausoka eta gero zabaltzen joan, est. Nikuso ez askenean, heldu gaitezkela, Euskal Herri mailan ere, ba sare potente bat sortzera, elkarte alternatiboekin ero eragile alternatiboekin. Egon behar da ere bai sare moduko bat hasieratik, ez? No no no ez? Bestela Bai, nik gustuen dut askenean auso mailan mugitzen sareanian, adibidez, biru mailan e, dinot, eh dinote, herrietan igual ezberdina izango da. Eh, eragile askotza ezagutzen ditugu, ez kontsumokoak bakarrik, beste eragi asko ere, eh? da pizkatxo bat elkarlanean, ba nola lotu edo nola komunikatu eta ba, bakoitzak egiten duena pizka zabaltzea da lertean, ez? Eta nola edatu ez eh, movimendua eta nola apurtu dauzkagun eh, konsumitzeko joera, ez hain barneratuak dauzkagunak eta baina hain nerraza ditzak ditzakegunak ere bai, ezta liberean. Ola da, bai. <hulana, bai. <hulana, bai. <hulana, bai. <hulana, bai. Bueno, alternatiba herria, herria eraikitzeragoaz, eta hemendik gure ekarpentsoa irrati honetatik, ezkarrik asko gurean izateatik izatea eta, eta animo ganean. Ezkarrik asko zuei. Agur. La rogaita masaspi Txalde honen zuleok, hemen jarraitzen dugu, gure irratsaio maratoniar, baina e, intentxo honetan, gonbidatuz e, beteta, josita gaude, eta haien bidez ezagutzenari gara alternatuen herria, zer zer esango den. Laura Gaitamar, minutu e, daramagu hemen, eta asko eman, eman, eman du, e, tarte honek, amaika gonbidatu pasatu dira gure estudiotatik, eh ecoids de Verdiñac eh alternativa de Verdiñac baina danak watera Errien alternatiba erakitzera. Bai, sintonia berean eta aurrerako bidean. Eta eragile haien artean e, daukagu Klaus e, laguna, e, bueno, aspaldiko ezaguna guretzako eta pertsona berezita interesgarri bat, eta nik esan behar dut, momentu honetan, e, Argentinar eta Alemaniar e, Euskaldunekin nagoela honetan, beraz horrek ere badu, badu bere interesa. Klaus, e, turismoaren inguruan, E, lan egiten duzuen Elkarte bateko okidea zaitugu, Baskale e, Elkartea. Nola sortzen da, eta zertarako e, sortzen da, Baskale? Buna, Baskale Elkartea da em, Euskaldun eta Alemaiar artean sortu genuen e, Elkartea. Eta Elkartea hau badauka bi, bi gai garantzitzua. Bata da memoria istorika, eta bestiana turismo alternatiboa eta euskal erriko kultura eta historia. Eta mono gaian, egin genuen bai errakusketa bat, e, gerrarri buruz, legion kondorri buruz, legion kondorren historia, gedo dokumental bat, eta bigarrengaia eh, da bueno berria, kure et, turismo alter, alternatiboa, eh, eta zergatik egiten ari gara u turismo da bueno honen dela 15 urte asi zen eh, bilbon eta oso turismo tradizionala, oso konzeptu tradizionalak dira eta E, Uraletxekoak edo artura duna kontatzen dute dirua dirua dirua eta badakigu e, efekto Guggenheim ospetsua eta e, eta oso oso eksklusibua da eta guk esko gudi honekin Eh, gure ustez falta da euskal kultura, euskal historia adibidez eh, gutakoto historia hemen ibiltzen bazara Bilbotik, eh, bueno, estago ez dago ezer keniatuta, eh, non basezegoen molaren monumentua, non basezegoen eh, bombardaketa izugarria eta... Edo adibidez, non, non, non izan zen eh, lehen Bilboko kastetxea. jende eta Bilboko jendea ez ez daki. Orduan hau da gure gure mezua. Argi dago saldu nahi den Bilbo bat azala dela, baina barruan eta hizkutuan batzutan, eh, agertzen zaizkigu aztarna asko zuek eh, azpimarratu diuzue hoien bila, Zoa zela, eta gainera, jendea, kanpoko jendeari erakuztea. Eh, zeno lako erantzuna jaso duzue, eh, zeno lako profil motako turista jasotzen duzue, eta, eta noiz bueno, eh, hasi zineten honekin? Eh, bueno, aspaldetik hasi ginen, informazioa biltzen eta bar, eta bar. Baina adibidez bizitak itatuekin eh, hasi ginen horrein dela bi urte gutxikoan abela. Eta gehienak eh, lagu, lagunak dira edo lagunen lagunak eta ezta eh, baduko presentzia bat interneten baina ez jende orkitzen auurkitzen orduan, eh, lagunen lagunak dira komunitate hurbil bat. Bai adBD sindikalista asko alemaniarak, sindikalista asko, edo jende gazteak, eh, talde sozialistak edo talde eh, anakistak etortzen dira, eta haiek eh, interes berresi bat dute Euskal Herriarribuz eh, zerbait jakitea. Eta hau, oh, bueno, eh, publiko oso hona da, Eta, bueno, oraindik oso pozik joan dira. Bai, lagunak diozunean, ez, ez dira lagun pertsonalak izan behar, baizik ez. eta Euskal Herriak e, izan duen e, gatazka inguruan eta gertatu gauza guztien gainetik egon den jendeak, baina kanpoan, eta etortzen direnean, bai. e, ikusi nahi dute zagutu nahi dituzte el, bertatik bertara, E, entzun edo irakurri dituzten e, erreferentzia guztioiek, bai, ezta? Hai. Eta horrek sortzen du kontraste handia udalak edo turismo bulegoetatik sortzen den e, bilbo horren irudiarekin, ezta? Bai, kontrastean dia. Ba, nik esango nuke oso, oso garrantzitsua dela, eta e, lan asko eskatzen du horrek kampoan, ezta? Zabaltzeko, ze balioabide gutxi ditugu oi hartzun izateko nazioartean, ez da olako eskaintzarekin. Mm -hmm. e, argi, argi dago, ud, en, azten aguzian, etortzen direla herrialdi katalanetatik jende asko, italiatik, baina nola e, antolatzen duzue urtean zehar olako bizitak? Ez nahi dut eguraldiaren arabera edo interesaren arabera, bakoitzaren interesaren arabera. Interrezaren arabera. Urtean zehar ez dago bizita askorik. Orduan eh, batzuk eh, adibiez eh, apirrilan etortzen dira, eh, Gernikako historia edo Gernikako urtemuga ikusteko edo bizitzeko eta han egoteko eta egun bat Bilbon. eta ere eh, antolatzen dugu Bilbo, eh, bakatu. Gernikako bisita bat eta han eh, egoten gara gernika batzordekin eta eta nahi du nahitu tena eh, talde batek eskatzen badigu ehm, estakit, eh, talde internacionalistarekin geratzea guk antolatzen dugu ez, ez, ez gau de guk beti eh, kontatzeko baizik eta posible egiteko esabutzea bai bai bai Surtzero estado so Claus. Eh, turismo egiten dugunean eta eh, ere komentatzen zuen, asta. Badugu turismoen ideia oso institucional, oso masifikatu, oso eh, konkretu bat. Badago aukerarik Euskal Herrian eta Bilbon konkretuki beste modu bateko turismoa egiteko baditugu alternativak eh, turismoren aldetik. Bueno, segura azki, badago alternatibak, eta kampuan, eh, adibidez Alemanian badaude, eh, alternatibo azko, adibidez, eh, guk egiten duguna da, em, gure bizitak itatua, eh, gure maksimo da, amar pertsona. Eta gutxiaba, gutxiago badago oso ondo, baina au, eh, beste eragileak ikasi behar dute. E, Bero gaita mar, pertsonarekin, e, hemen alde zaretik pasatzea, ez da, gokia, e, ez gokia, e, molestatzen, da, hemen biziga, bizigala jendea, eta pizkat, errespetu behar, horeka behar bat, dugu. Horeka bat, horeka bat bilatu. Bai, bai, bai, bai, eta oda, e, bueno, batzuk e, esaten dute, edo erabiltzen dute um, itz irraunkorra, ez dakit, uh, egokia da, baina zentidu honekin, irraunkorra izan berda uh, gizarte edo inguru batekin. Baiz, azken batean bestela orz, sortzen du errezeloa den aldetik, eh, argi dago, hartalde bezala, pasatzen baldin badira, turista kopuru oiek, E, despersonalizatua sortatzen da eta zuek eskaintzen duzuena, hori personalizazioa eta jendearekin e, arreta eta, eta azalpen guztiak eta, eta bizita gidatu pertsonona balitz bezala e, Bada ukazue agenda mota bat hau e, lan egiteko modua edo eskaera ranna bera.gun zabalik ez daude ez, ez. aukera guztiak, zabalik dago. Baina emango dizuez eh, adibide bat. Eh, Oain dela hiru eh, haste jaing genuen eh, atletik, eh, Augsburgen horka partido bat eh, jolasztu behar du. Eta seginan kontaktuan epiniken genuen Augsburgeko eh, mono klub eta eta intsa eh, talde batzuekin eta gombidatu genuen e, talde ba, talde hau e, bizitak ditatu bat e, alternatibua egiteko. Eta, azken finean, egun osoa haiekin geratu garra, eta e, gauza asko kontatu genuen, eta ez, ez bakarrik futbol inguruan baizik eta historia, eta nola dabil gure izkuntza, eta bar, eta bar, eta haiek, handdie dira eta oso poseek. Ba, oso onna komentatzen ari zarena, e, hemen zabaldu egin da be bai etortzen zirela Julinak esquiin e, muturrekoak ordu ba batean etiketzat etiketatzen dela sartzen e, direla zale guztiak Bae. profil batean eta... Eta noski horrek beldurra sortzen du, ba, ba, eta interesgarria da. Bueno, e, kasu izan diera. horregatik, ba, ba, baina ondo dago, gero jendeak daukan konzeptua edo entu batzen du talde batekin edo eta etorriko direnak, ezta? Ba, ba, ba. Euskalu norzuk etorriko zaigun. E, oso oso interesgarria bada kit Europa'n sehr badaudela antzeko eh, esperientziak, batez ere, memoria historikoarekin lotuta. Mm -hmm. e, eta, eta gainera pensatzen ari nintzen, gainera ustartu daiteke adibidez, kirola, gastronomia eta memoria historikoa txango berean. Ezan edut, bate, talde batek esaten badizu, bizikleta egin nahi dugu ez dakiz eride, eta koinzitu nahi dugu eh, herri baten jaiarekin. Mm -hmm. Eta gainera museo bat, edo garnikaraino iritsi, mm -hmm. irudikatzen dute oso aukera bakarra da, gola, ah, eh? da bueno, beste, beste adibide um, ulan, um, abuztuan e, tore zaizkigu e, bitalde bi, bueno, gazte, ka, gazte taldeak eta haiekin joan, joan ginen barambiora barambion e, badaude mendian, badaude e, lubakiak eta lubaki bat e, garbiteo genuen eta han ipin genuen plaka bat tu ginen ango alkarterekin eta haiek kontatu zuten nola izan zen gudako historia ze, zein mugimenduak eh, egon dira eta eta oso bueno, lot, lot, lotu nahi dugu eh, kanpokoak eta hemengoak eta bat batzuetan gu, bakarik eh, nola esaten da hori Eta imagina sabesu se contraste dagoen ez eh, da kit turiste multxo batekin menga 5 minutu argazkia catera eta autobuz eraigo eta jarraitu sueke gindu zuen eh, aipatu du zuen adibidea eh, turista hoyen zakot turista kon macho artean etorri diren lagun hoyentzako izango da bizitzako ozorako eh, argazki bate sta experiencia bate zagutu bertako jendea ta bertati ke eh izan informazioa. Noi. Oso oso interesgarria. Bestelako turismoak posibeleak dira eta eh frogatu frogatu berri dugu Eskerrik asko Klaus zurekin egoteagatik eta eta badakizu Basque leialkarte kulturalaren lana aipatu izan dugu, eh baskalcultur.info@bilbua.gmail.com idatzi aldu zue informazio gehiagoren bila edo bestela e, interneten billetu. Mileska. Joanak irratiki zure gustuoaiz. Zuhoi esker dialeko laro 37ak liber da rain. aurrera egiteko unea iritsi zaigu. eta zuen laguncha sinbestekoa da. Sartu 97 ratea. info olbidean eta egin zaitez bazkide. perua izaten ari zen eta noski hori hori ezin eskoa da. Ez dago arrattzenalde du. Ez da garrattzen de perfeturik. etare gutxiago zuzenean eta lautama zapi ir Lau! Laoki de buen artean edo zeik gauzak heredaitek esta... eta esango nuke gauzak nahiko ondopartirela, gontzi diratuta circumstantzieak guztia. Irrati libre baten komedia, non bestela. Mañana gomutan geratuko dana perfektua izango da, orxe. Que lo dictatums, tu apaindu, <laughs> boligo volumen eta... Inok Iñok Suzenean entzun bagaitu eta gerontzuten badu editatutako, editatutako lana ikusiko du diferentzia batzuk daudena. Eta zuzenean baten bat baldin badago, esatea 7 izateko hamar minutu falta direnean eta saio berezia bukatzen ari dela apurka-apurka falta izan zaigu gombidaturen bat baina ezin gara kesatu gure aldetik egia esan e, lujo bat izan da asko ikasi dugu etorri zareten honen guztion aldetik eta bueno agian goratzea e, perfektoa ez dela izan irratxa joa, eta egin nahi genuena eta alternatiben herriak gaurko prestatutatzeukana ere ezin izan dela egin ba, udalarekin e, baimen arasoak e, egon direlako Hala ere konzentrazioa egin da e, alternatibene herriaren alde, alternativen herria bilbon izango da hilabete barru, urriaren hogeta lauan, eta gaurkoa izan da trailer bat, trailer bueno, oso formatibo eta oso entelezgarri bat, ez da? Eta laro, egiten mazazpi irratiak eh, ba, hemen egona izan dugu, Eh, haiek inbatera, eta han egongo barare bai, urriaren hori talauan. Ezagutu izan ditugu elkarteko kideak, zer egiten duten, zer daukaten eskuan artean, zenbat kostatzen zaien aurrera egitea eta eta hori bai E, presentizan behar du, ez e, azken batean produktu bat, gazta bat, jaso, jan, eta zenbat lan, zenbat efortzu, zenbat komeriek dauden e, horren atzean. Ez Egia da, irakurtzen dugunean alternatiben e, herriaren e, ba, filosofia da proiektuaren atzean e, dauden e, printzipioak eta gero esagutzen dituzunean e, prinsipioak e, e, e, eurenak egite dituzten pertsonak aldatuketen direla gauzak. E, alternatiben herria.euz e, egunean zartu gero e, testu batek dio. Euskal Herrian zehar nork bere herria e? Hauzoan, taldean, aurrera eramaten ari garen alternatibak eta proiektuak erakustea da alburua. Eta erakustearekin batera, informazioa partekatu, elkar ezagutu, gure artean gogo eta egin eta eztabaidatu. Denon artean, konplizitatea, aliantza, konfiantza, behar eta nahi ditugu, gure alternativa ezberdinak, saretzeko eta indartzeko. Horrela bakarrik aldatuko dira gauzak. Inori, eta bigarrena. Botereek ezintasunera eraman nahi gaituzte. Haiek bain eta berriz, zineztara zi nahi digute bide bakarra dagoela. Ez dagoela beste alternatibarik. Horren kontra, matxinatu egin nahi dugu. Bestelako bide batzuk jorratzeko ideiak, proiektuak, intuizioak eta gogoak baditugula erakutsi nahi dugu. Eta uste dut gaur, erakutsi egin dugula. Gian, itz bakar horien izan dela Debekua Matxinatu itza entxunduto hori erdian Baina hori da jarrera e, Hemendik pasatu izan diren guztiek e, Hori matxinua dira Daukagun Inposatu gaituzten diguten e, Eredu Makro komertzialaren aurrean ba, Alternatibak apur apurka Inurriak bezala eta Denok batera Elbide Berdinian ez da? 7 ratia Jaun Suriano Jaun Suriano lo tan sagozai zure esposa doña e Rosa viarda la esposa barri. zure esposa doña e Rosa viarda la esposa barri nor Mambruori, hori, manbru erriko truku hori, manbru erriko truku hori, trukukumian semi hori. Manbru erriko truku hori, trukukumian semi Ziertuago izan agoi san inteke, aingeru zerueta kua, si hartu agoi san inteke, aingeru zerueta kua, em mendikara erutea chic, libra gisari, neure ama birkinari. Beste horren beste edo San Miguelain geruari deko daz, zazpizaldi zein onena dan ara tu bedi jaun zurianok ara tu dauta harindoiala herri zerri jaun zurianok ara tu dauta harindoiala herri zerri jolizoles dioste salve gaurroztatuak guran euken esta gogauro staturik jauna lagumbek su zeurè en nesta gogauro staturik jauna lagumbek su zeurè pian suriano bisisanian jaun zuriano bizizanian, pobria kemen no Jaun zuriano bizizanian, pobriak eben nostatua. Horda hori, pobri hori, pobre inkieta du hori, jaun zuriano atxitu daute, betor barure romez hori. Jaun zuriano atxitu daute, betor barure romez hori. Bat, jaun zurianok neuritxia Aise gora altzaten da bena Izen goda neure gizongeia Aise gora altzaten da bena Izen goda neure gizongeia Jorra gazte bra buhori Horra bigarren txu hori Es sin ez ba, ez ba, da vez fa alzatuta, a si saite zva pobriore, es sin da vez fa alzatuta, a si saite zva pobriore, veghi sondo ardicitendozo an ce pobria astenda etat annon aurian ora taruya es Azten da eta danun aurrian, gora daroya, espatia, hau dan eure, janzuriano, hau dan La uro irratia alternatiben herriarekin. Alternativen herria, la uro gaita irratian. Zuzeneko irratxaioa.